Jimmy, Bamba tök problémája Bamba Tök szomorúan ült a mirhó partján, lábát a kellemesen meleg szegyvízben áztatta. Koranyári napsütéses délután volt, minden csendes és nyugodt. Abba tök fel felsóhajtott, és átköpött a túlpartra. Öh, – A fene az egész be! – bormogta maga elé. – Csinálhatok én akármit! – Bebámulta a szemközti erdőbe. – Ahonnan valami sárga szemű fenevad visszabámult rá. Azonban jobbnak látta, ha nem kött bele bambatökbe, így eloldalgott. Na meg a szagot sem igen bírta. Bambatök ismét felsóhajtott, majd egy kavicsot hajított át az erdő széléig. Ott elje meg a dünnyögte mindig rám agaskodnak. A távolban egy sejmes női ork hang rögtö, alig hallhatóan. Mám, Ma hambatok összerezzen, mint akibe villám csapott. hirtelen talpra ugrott. Volna, aha, nem lett volna alába a szegyvízben. Így viszont nagy csobbanással esett pofára a mirhóban. A nagy égység miatt ráadásul hirtelen fújta ki a belesorult levegőt, majd egy mélyet lélegzett a szegyvízből. Köhögve, priszkölve tápászkodott fel. A hang egyre közelebbről hallatszott. – Drága, bambá, cég! Gyere elő! Na, erre gondolt egyet, vet egy mély lélegzetes, lebukott a szegyvíz alá. A hang azonban itt még borzasztóbb volt. Há, hát itt volt Cárvárban, Hatalmas csobbanást hallott, majd egy lapát kéz kiemelte a mocskóból. A látvány túl elakadt a lélegzet. Kanccsal szemek, sápadzöld, ragyás arc, csenybókos haj, vérben úszó szemek, csárgás agyar tárult elé. Hia, Brünnhelda, mondta beletörődve Babbatük. Mit csinálsz itt a víz alatt, Kérdezte a mese hörgő hangján, Amaz. Hát, sohajtotta bambatük, Igazán semmit csak megcsúztam. Na, gyere te szerencsétlen! Az a víz megszárítanak? Aztán? Arcán olyan mosoly villant? Igazán nem szükséges, Brünhilda. Jó idő van, megszáradok én a napon is. Há, wow, ez nem is rossz lesz, bambacek, derült fel Brünhilda s már neki is kezdett félkézzel Bambatök vetkőztetésének. Na, – Várj, Várj, Brünnhilda! – kiabálta kapálózva Bambatök. – Nem egészen erre gondoltam! Brünnhilda kirakta a partra szíve választottját, és utána szaladt. Miután Bambatök magához tért a partra érkezés sokjától, s felfogta a nedves sarat a háta alatt, meg a ránehezedő testet, majd sírva fakadt, annyira elkeseredett. Brünnhilda órákig gyaggatta. Még nem rájuk esteledett, s Bambatök a teljes kimerültség határára nem ért. Teljesen facsartnak érezte magát. Lábra sem bírt Áldi, Így így kézlábván szorgott el, bátyjával, bumbornyákkal közös konyhójába. Eh, – Látom, Brünnhilda megtalált! – vetette oda neki bumbornyák szikrázó szemekkel. – Hát miért te fogod ki mindig a legjobb csajokat? – Bamba töknek sem, kedve sem, ereje nem volt már válaszolni. Ájultan terült el az ágya mellett. Utolsó gondolatként még ennyi suhant át az agyán. – Bárcsak ne lennék ilyen képű.